a prop teu, sempre al teu costat. Presentat i dirigit per Jonathan Castelló. Necessiteu un traductor per entendre el que diuen les vostres cançons? Doncs a nosaltres no fa falta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 Divendres de 9 a 10 de la nit al 107 sentim la música la connexió eclèctica feel good Big good on your radio <totipos> 107 música la més musical Hello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 Per més informació, 972-11-08-13 o als 617-37-70-37. Correu electrònic info Vina a practicar el futbol golf a Massanet de Cabrells.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 107 Esports Són l'esport de la comarca al teu abast, Dani Pagès 107 Esports, edició dilluns Molt bon vespre, amics oients del 107 Esports passant quasi bé 8 minuts del punt horari de les 9 vespre i nosaltres que iniciem aquí una nova edició del 107 Esports una visió on farem un repàs a tots els resultats del cap de setmana esportiu, parlarem de l'empat de la Unió Esportiva Figueres, també de la derrota del Paralada, tot això des d'ara i fins al punt horari de les 9 del vespre. Per tant, doncs, nosaltres qui posem fil a l'agulla i com sempre anirem a repassar amb el suport del Cafè del Centre de Peralada els resultats de la jornada. fins set esforços amb Dani Tagés. El Cafè del Centre us ofereix els resultats de la jornada. A paral·lada trobaràs el restaurant Cafè del Centre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 Un serveicurat a un preugut ben cantant, mentint, no econòmic. dins Vi secreta donavalenta Ho és tot que. Ho creuat un pensament una forma fugada. passant els diferents resultats eh, que tenim eh, en aquesta jornada la primera divisió, jornada 4, Sporting de Gijón 0, València Granada 1, Villarreal 0, Mallorca 0, Màlaga 1, Barcelona 8, Osasuna 0, Sevilla 1, Raial Societat 0, també tenim el Getafe 0, Rayo Vallecano 1, Saragossa 2, Espanyol 1, Atleti de Madrid 4, Ràfim de Sant Amber 0, Llevan 1, Raial Madrid 0 i Atleti de Bilbao 2, Betis 3. Uh, pel que fa a la classificació en aquest per Betis i València amb 9 cadascun cadascú tercers del futbol club Barcelona M7 quart també el Sevilla amb 7 punts, cinquè és el Reial Madrid amb 6 i per sota tenim en zona de 200, el ràpid de Santander 18 amb 1 punt, 19 és el Villarreal també amb 1 i 20 és l'Esporting de Gijón encara sense puntua. Cinquena jornada que es disputa demà passat, l'Atlètic de Madrid, Esporting de Gijón, València, Fútbol Club, Barcelona, Osasuna, Sevilla, Reial, Societat Granada, Villarreal, Mallorca, Màlaga, l'Atlètic Bilbao, Betis, Saragossa, Espanyol Getafe, Ràdio Vallecano Lloren i Ràdio de Santander Reial Madrid. Anem a repassar la segona divisió A una segona divisió A on s'arriba també en aquest cas a la cinquena jornada amb els segons guarismes. Hércules 2, Barça B 1, Valladolit 1, Mórcia 3 Deportivo 2, Sabadell 1, Cartagena 0, Alcorcón 2. També tenim que eh, 3 eh, Cullà 3 Serés 0, nas 0, Nomencia 1, Girona 0, Recreativo 1, Ells 0 i Les Palmas 0, Córdova un també la media 1, Salta 0 i el Villarreal B 3, Guadalajara 3. La classificació d'aquesta segona divisió A, Sabadell i Ells amb 9 punts cadascun, també Deportivo amb 9 i Hèrcules amb 9 amb 5è lloc el Guadalajara amb 8 l'Almerià també amb 8 el Valladolid es 7 amb 7 punts el és 8 amb 7 l'Espelma es 9 amb 7 punts també el Córdova 3 amb 7 a més a més del Xerés que també compta amb 7 punts 11, el Celta és 12 amb 6, també amb 6, 13 el Regretivo 14, el Villarreal de amb 5, també amb 5 punts 15 el Nomància, 16 és el Barça B amb 3 17è el Murcia, amb 3, en dos punts, 18è l'Ocullà, eh, 19è el Girona amb dos punts, 19è el Nàstic també amb 2 punts, 21è l'Osca amb 1, i tancant encara sense puntuar el Cartagena, eh, com dèiem, encara sense puntuar. La propera jornada, la sisena, en aquesta segona divisió, Barça B Recreativo. Sabadell, Hércules Hèrcules, Alcorcón Deportiva de la Corinia, Guadalajara Cartesiana, Alcullà, Villarreal B Nasti, Cosca, Còrdoba, Serès Girona, Les Palmas, Murcia Nomància, Celta, Valladolet i ells Almeria, anem cap a la segona divisió B, on l'atenció aquesta setmana el llagostera que ha sumat el primer puntat anirem a repassar aquesta cinquena jornada Huracan de València 2 Reus 1, Andorra 3, Esporti Maunès 1, València Estalla 3, Un Tignent un Oriol L'Uriola 1, Aleti Balears 1. També tenim el Sant Andreu 2, Olímpic de Xàtiva 1, Gandia 0, Mallorca B 2, Manacor 3 Saragossa B 1, Llagostera 0 Balaona 0, Lleida 2 Teró 0 i l'Hospitalet 1, eh, Dania 0. Eh, la classificació al Reus l'està amb 12 punts eh, segon és l'Uracant de València amb 11, tercer és el Lleida amb 10, quart L'Uriola Txàtiva també en deu punts, 5 és el reti balears en 9, 6 és el de la en 8 7è, uh, el Gandia també amb 8 punts, amb 8 punts també trobem en, en 8è lloc al Mallorca Bé, Noveses a Andorra amb 7, 11è perdó, desè a l'Untinyent també amb 7, 11è a l'Esport i Maunès amb 6 uh, 12è al Manacor amb 5 amb 5 punts també, 13è a de Txatiba, 14è al Sant Andreu també amb 5 15è el Terol amb 5 també i 16è València-Mastalla també amb 5 17è al amb 4 uh, l'Hospitalet que suma en aquest cas a uh, 4 punts també, el Saragossa B amb 2 i tancant el València a, perdó, el Llegostera amb un punt. La primera jornada la sisena en aquest grup tercer de la segona divisió B es portin Mauna Geida un Tinyent a Andorra, el Lleti València B, un índic de Xati d'Oriola, Mallorca B Sant Andreu, Badalona Gandia, Saragossa, Gallagostera, Reus, Manacor, Dèmia, Horacan de València i Terol, l'Hospitalet. Baixem una categoria i ens anem cap a la tercera divisió. Una tercera divisió grup cinquè on en aquestes jornades s'ha disputat la número 4 amb els resultats, Manlleu un Vilanova 0 i Europa 1, Platon. una més a més, el Gramenet 2, el Masnou 1, Espanyol de un Poble de Mahomet 0, Gabà 1, Castelldefraig 0, Montañesa 1, Vilafranca 2, Carrassa 1, Vic 0, Olot 2 amb posta 1, Sant Buia un. Cornellà 0 i Balaguer 1, Rubí 0. Uh, la classificació als quatre primers llocs, Espanyol B, Espanyol B amb 10 punts, Terrassa amb 9, Europa 8 i Galà amb 7 punts. Per baix trobem en llocs de decents uh, el Castelldefels amb 4, 18, eh? 19, Elbidonol amb 2 i Tancant el Vic amb 1. Uh, L'Olot el trobem amb 6a amb 6 puntets. La propera jornada, la cinquena, és la que tindrà següents enllocs Fontaments Gramenet espanyol bé, eh? poble de Mont Foment Manlleu, Vilanova, Sant Boià, Cornellà Gavà, Castellaràs al Prat Terrassa, Vic Balaguer Rubí, Olot amb posta i al març nou Vilafranca anem a repassar la primera catalana en el seu grup primer on els dos conjunts del camp campurbanesos van tenir resultats diferents, derrota del Paralá 2 a 1 i empat de la Unió Esportiva Figueres 1 a 1 a l'últim instant a jornada 2, Lloret 3 Farnés 1, Mollet 1, Júnior 1 Moncara 2, Gramenet B 6, Ripollet 3, Palamós 1, Premià 0, Sarronyola del Vallès 4, Sant Lorenzo 2 Paralá de 1, Figueres 1 hi un, Quixols un, Sant Cristòfol dos i Manresa un, Vilassar un. Només dos d'aquí ens han pogut sumar els disponsors, Benyola del Vallès, Sant Cristòfol. Després tenim la Gravanet ben amb quatre, Ripollet també amb quatre, Figueres cinquè amb quatre, Sisèles de també amb quatre, eh, Setèles del Sant Lorenzo en 4, amb quatre, amb tres punts Lloret eh, per l'Ada nové i Palamós Desè, també tenim el 11è, el Vilassar de Mar amb dos punts, el 12è, el Mollet amb un, també 13è, el Júnior amb un punt, 14è, el Fornès amb un, 15è, el Manresa amb un punt, 16è, el Montcada. També amb un punt, i encara sense puntuar, Guíxols i premiar. La propera jornada, la tercera d'aquesta primera catalana, grup primer, és el que tindrà els següents enfrontaments, mollet Sant Lorenzo, Paralada-Mocada, Gramenet-Bell-Oret, Farners, guíxols Sant Cristòfor ripollet Palamós-Manresa, Milassada-Marc, Premià, Cerdanyola del Vallès, Unió Esportiva-Figueres i Júnior-Avià. Ens en anem a la segona catalana en el seu grup primer, on aquesta setmana hem tingut els següents resultats. El que el grup on trobem els equips, eh, els els equips giromins. Bescara 1, agrupació eh, esportiva de Roses 1, Palafugell 1, Cassa i Riu Llots, un, Llots 1, Anglès 1, Calde 0, Banyoles 2, Blana 0, Abadesenc 1, Ripoll 2, la Junquera 3, L'Escala un Quart 1, Tordera 0, Camprodon 1, i Visblanc 1, Besalú 1 un, uh, només dos aquí, han pogut sumar els 6 punts Ranyoles i la Jonquera, ci... també el Camprodon amb 6 punts, uh, Quarta és el Visolany amb 4 cinquè el Roses amb 4 punts, el sisè és el quart amb 4 també, setè és el Vagasen amb 4 punts, vuitè és el Vesalú amb 2 l'anglès que és 9 amb 2 punts, també el Vescanor amb 2, i el Palafugell és 11 també amb 2 punts l'escala 12 amb un punt i l'escala a al el Riu Llots, el Girona B amb un punt, el Caldes és 14 amb un, el Caçà 15è amb un punt i el Ripoll és 16 encara sense puntuar, també sense puntuar 17è Tordera i 18è el Blanes, la tercera jornada la propera, tenim els següents enfrontaments Ripoll-Bescanó, Roses-Girona, Anglès l'Escala, quart è Tordera, Camprodon-Caldes, Banyoles-Bisbalenc Besalup a la blanes i la Junquera a Besenc anirem repassant la tercera catalana en el seu grup eh, 15 una tercera catalana, grup 15 que ha tingut els següents guarismes aquesta jornada, 2 Base Roses 4, Jafra 1 Borrassà 1, un. Unió Esportiva Figueres B, 2 Begú 3, Cabana 0 Monràs 2, Torruella 0 i Monells 0, llançat 2 també tenim eh, les Plais 1, Sant Pere 0 el Verges 2, Cadaqués 1 i dos. la Gullana 2, Emporiobra de 0 Vigadamart, Vigadamart, Vigadamart, a causa del mal temps la classificació Begú 6 punts, Unes Fultí de Figueres 6 també Montràs també amb sis punts i Verges sis 5 és el Bas de Roses amb 4, 6 és Llençà amb 4 7 de Mat amb 3 8 Sant Pere Pescador amb 3 punts també amb 3 punts, 9 a la Gullana Gajàs el que és amb 3 punts també amb Pugliaurà, 11 és 3, també en 3 12 a les Plais i sense puntuar 1 encara, Viva Malla 13, 14 és Borrassà eh, 15 è el Monells, 16 el Cabanes, 17è el Toruella, i 18è el Jafra. la propera jornada, la tercera tenim els següents enfrontaments eh, en aquesta tercera catalana eh, grup eh, 15 Esplais Borrassà, Figueres B Verges eh, Cadaqués Begú, Cabanes Montràs, Torruella, Vila de Mat Vila Mària, Bàs i Roses, Jafra Monells, Llençà, Agullana i Sant Pere Pescador, Empuria Brava anirem a repassar ja la quarta catalana en el grup 30 on tenim els següents guarismes en aquesta segona jornada. Gualta 2 Sant Antoni 2 Balbaralla 1, l'escala 1 Sant Pere Pescador B3, Ciurana 4, Sant Miquel 4 Mariscal 2 Uh, Saolera un Bisbalen 1, Sant Jordi des Valls 1, Bàscara 1, i Cursar 10, Pristina 0. Desc Descansada en aquesta jornada l'Armentera, i es va jornar l'Atlètic Pals Medes L'Astratit. La classificació en Catsalera per Ciurana amb 6 punts, Saolera amb 4, també en 4 Sant Antoni, uh, cursant amb 3, amb 3 també Mariscal Dullà, i Sant Miquel amb 6è lloc, uh, amb 7 punts, el, amb 7è lloc, el Gualta amb 2, i Cursar vuites a'cala en dos puntas. No al bisbalc a munt, també amb un punt des a de l'escala, 11è. També amb un punt al Sant Jordi des Valles i dozè al dal baraallo també amb un punt. I encara sense puntuar a l'Armentera 13è, Elètic Pals, 14è 15è, Elmedes eh, Estartit 16 Sant Pere i 17è Cristineng, tots ells sense puntuar la tercera jornada la propera setmana tindrà els següents enfrontaments, Walter, Sant Joli des Valls Bàsquer, de Saurega, Bisbalent Cursar, Cristineng, Elètic Pals Elmedes Estartit, l'Armentera l'escala, Sant Pere Pescador, Ciurana Sant Miquel i Sant Antoni Mariscal d'Ullà, descansarà en aquesta propera jornada al Val Baralla, i ja per finalitzar el món del futbol a la quarta catalana també grup 31, segona jornada Vila Bertran 3, Comunitat Boliviana 0 Ller 0, Bars i Roses B 2 també el Sistella 1 Vilasacre 0 i Fortià 1, Sant Llorenç de la Muga 2, a més a més la l'Espolla 2 Purbou 2 i el Llorós 7, Vilafant 1 també tenim el Salvatans 2 Navata 2, les aquesta jornada de marca d'adam, recordar que el Vila Lluiga Garriguella va ser a tornat la classificació, que és l'hora de Perllador i Bàsia Rosasri, tots dos amb 6 punts, tercer el Navat amb 4 eh, quart és el Salvatans també amb 4 punts, 5 Ellers amb 3 eh, 6è és la Marca de Am, amb 3 punts també, 7è el Vila Bertran amb 3, 8è el Cistella, amb 3 puntets, 9 el Sant Llorenç de la Muga amb 3, 3 és l'Espolla amb 2 punts, el Porvú eh, amb un punt el tenim el Vila Sacra el tenim, també amb un punt i encara sense puntuar, 3è el Vila 14è el Garriguella Comunitat Boliviana 15è, 16è és Fortià i eh, 17è és el Vila-Fan. Eh, recorrem la propera jornada, la tercera, tindrem els següents enfrontaments. Eh, Marc Adalem, Vila-Bertran, Comunitat Boliviana, Llars, Bases Roses, Vellador, Vila-Fan, Fortià, Sant Llorenç, de la Muga, Salvatans, Nadaca, Vila-Júria, Garriguella, Espolla i descansaran aquesta jornada al Vila Sacra nosaltres que anirem a repassar els resultats del món del bàsquet i continuem Alls Ribes als millors alls de Girona i província ens trobaràs a Banyoles al carrer Pintor Subies 72 al telèfon 972 57 07 73 recorda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 Doncs nosaltres continuem i anirem a repassar els resultats del món del bàsquet eh, que començava a eh, la seva competició oficial pel que fa a l'ADPAF, el júnior masculí en un emocionant partit, no va poder completar la remuntada final perdent 60-61 contra el Sant Josep Girona. El júnior masculí ens la temporada contra el campió de la darrera temporada del Sant Adrià que no va donar opcions i es va emportar el partit per un clar 47-64. a 64. El Sots-21 va fins a 'últim moment per endur-se la victòria contra un combatiu club esportiu Unyà que en els moments finals no va poder aguantar el ritme local i el Sox 25 no va donar treva al club bàsquet castelló i es va imposar de forma contundent i clara. També anirem a repassar els resultats del Club Bàsquet Escolàpies. Quatre partits eh, per aquest cap de setmana se'n van disputar tres, amb un balanç de tres victòries i zero derrotes. I un partit ajuntat el del júnior masculí B. Eh, pel que fa el sènior masculí Sarrià de Ter, 45 Escolàpies, 47. Sots 21 Fantegeu, 32. Escolàpies, centres I júnior masculí Garroxa, Sant Joanen 34. Escolàpies, 5 Quanta, anem a repassar una mica el que han estat aquests tres partits victòria molt treballada, la Júnior Masculià on ha destacat la bona defensa per part del bàsquet Escolàpies i on en el tercer quart només es van encaixar 2 punts al 21, Masculi va aconsellir una contundent victòria a casa del Fantaseu, demostrant un bon joc defensiu i ràpids en contraatacs, s'ha mantingut el ritme de partit que els ha donat una victòria molt còmoda en aquest inici de temporada i el senyor masculí, per la seva part es va trobar un partit ajustat de visita a Sarrià de Ter, on per un ajustat 45 a 47. Per tant, doncs, aquests són els resultats que fins al moment ens han arribat a la nostra redacció. Anirem a repassar també el resultat del primer equip eh, de l'ADPAF, un ADPAF que debutava a casa en derrota. ADPAF eh, 74, de Mataró 90. Per tant doncs, aquests són tots els resultats eh, també. Doncs, com sempre tant de futbol com del món poliesportiu i nosaltres el que anem a fer ara serà una petita pausa i tornem tot seguit parlant del món del futbol base, concretament de la trobada de la Fundació Esportiva de la Penya Unionista Figueres que s'ha dut a terme aquest passat cap de setmana arribava ja a la 25a edició nosaltres que parlaven amb Josep Buixó el president de la Penya Unionista Figueres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 Ens trobaràs al passeig de la Principal de Peralada número 1. Al telèfon 972 53 82 07. El restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu ben, cantant, mentint, no econòmic. funomi vinas la granta dona vorin tua és el creuat que convensa forma fuga 107 Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports. Són l'esport de la comarca, al teu abast. Dani Pagès. 107 Esports, edició dilluns. Bueno, estem aquí amb el president de l'apenyalista Figueres, en Josep Buixó, una penya que enguany celebrarà cap de setmana la 25a edició de la trobada de la futbolbassa. Josep, molt bona tarda. Bona tarda, com, com estan anant aquesta 25a edició de la trobada? Explica'm una mica. són molts anys, doncs portem 31 anys fundats, és l'any 80 fins avui dissabte, 10-17, però eh, són els 25 anys de, de la trobada, i bueno, amb molta mostració, eh, tinc una xunta que va venir per aquí, eh, que havia pues, la vida, pues ets et patacades i bueno, eh moments delicats i moments dolços, està al meu costat i això és el que t'ajuda a tirar endavant. Una trobada que et dona el tret de sortida a la temporada futbolística aquí, doncs, del club, no? Explica'ns una mica aquesta temporada al club, uh, com, com està, quin, quants equips ten, quanta teniu, quanta veïnada teniu, explica'ns una mica això. Mira, actualment fins avui ja que tenim, tenim 12 equips, i bueno, eh, es va apuntar en jo no heu tretnada sempre, de tota la vida, porto 31 anys de president, o a la Segut no m'acompanyi, perquè dius jo encara la tinc molt forta, és que a la veïnada, els eh, pares d'avui dia s'han eh, educat esportivament parlant molt bé, perquè hem demanat tots, primer pots estudis, que els és el que hem de menjar, Gràcia, avui dia a la vida hi ha molta crisis, però bueno, els estudis són el principal i després venir-se a passar bé. Jo que és que molts de clubs de vegades vagin de, de propotents que vulguin al·lucinar el jugador. D'acord, jo mai de la vida, en totes vegades que morro de president, i prohibit a, a cap jugador que se'n vagi. Al contrari, tot el que sigui, sigui millorar-se endavant perquè jo ahir Parlament va dir una cosa molt clara, de que hi ha exjugadors de la penya que ara tenen fills i aquests fills han vingut aquí a jugar. Que m'ho dic, que les coses han fetes? Pues poder -sí. però el que a molt sempre ha estat anar per Figueres o comarques no com faci falta i que nanos il·lusionats que tenen l'espai inestable i educats, que vull dir per la vida però, a vegades n'esvien, Eh, perquè no podem fer-hi res, per molt que vulguis. i és la Junta queda. Vull que, hi a part la de, de Companys de la Penya, la Junta, renovada, amb ganes de treballar, del 10 de juny que vam acabar, fins avui dissabte, dia 17, no hem parat de treballar, però a part d'això, també tinc que estar orgullós i ho com amb el de l'Ajuntament de Figueres, de la Junta d'Esports, de la Junta de la Malla i de la Diputació. Són els nostres estaments que es estan recolzant i saben la feina que fem aquí, ben feta, per la vinada de la comarca i de Figueres. I ojalà mai, mai, ens pati aquesta ajuda. Perquè si hem de confiar en els pares que gràcies a Déu, ens col·laboren, eh? Doncs pues, no podríem seguir, per aquest any, com tu estàs d'aquí avui i benvingut, i sempre serà Casadeva, hem fet moltes innovacions i tot l'estiu està treballant. Pel dia de la Vallada, que és el principal. Uh -huh. uh, Josep, uh, comentaves tu uh, doncs que la Pena té 31 anys, una, una, un club que sempre s'ha dedicat al futbol base. Què ha canviat durant tot aquest temps uh, en el món del futbol base des de que va començar fins ara? Anys, ha canviat eh, la mentalitat dels pares. Perquè avui que vingui un pare, avui dissabte, que s'ha fet una entrevista, i em digui, teniu això, el meu fill, vull que visqui el futbol. Va molt equivocat. Perquè no te l'anar, avui dia passar riu-torn per munt, i quasi impossible. Aquí no tinc sort que no tinc anys en Damia Valle, el jugador del Sura, el 12 que primer... Primer de tot, els pares s'han de mentalitzar, eh, que la meïnada continua davant els estudis i venir aquí a passar se Es guanya, es guanya, es perd, es perd. I sobretot, sobretot, amb el cavall de batalla de 31 anys de pacient és tenir respecte a l'àctic contrari i tenir respecte als hàrbits. Que tots els sons humans ens poden equivocar, eh, i sobretot que no es lesionen. Perquè si... Aquí Maïnada, el que, que ha mort de president, diré Maïnada, que, que, que, que s'han matat precins de cotxe, que ha fortes, ah. Josep Buixones no precins si de president. Ah. Ha estat el poble que no, però no cal dir falta. Perquè crec que és almenys el mínim que es mereixem eh? d'estar amb la de Maïnada i que passi bé. Ah. Josep, parlaves abans de les ajudes que rebeu, tant de l'Ajuntament de Figueres, l'Ajuntament de Milamalla, també de la Diputació. Aquesta eh, temporada la Federació ha fet pagar novament la mutualitat. Això, que, quin cos li representa a la penya? Eh, no sé com, com es veu tot això des de la penya a la ministra Figueres. Mireu, m'agrada molt que deixi aquesta pregunta, perquè és una vergonya, és una vergonya que a l'Au que és on més clubs de tota la província, eh, que jo Catalunya, que ara el president del senyor Sovies, eh, ha sigut en el xip. el senyor Jordi Roche, jo mateix, vell, a part de Girona, perquè sembla que el centralisme sempre va a la Barcelona i aquí en les, les comarques de Girona estem tots deixats de mal a Déu el fillor els pagui fer els pagui, els pagui, pagar les quotes als jugadors que puc dir que la penya 3.500 euros hem de pagar a la l'atració de Garibol que fins a les hores no tenim que pagar en dur això que ens representa? Pu pujar les quotes als pares amb aquisis que hi ha problemes eh? demanar ajudes a la General de Fiores, que va a les Canyats, a mi la Malla, la Diputació, no, això és una vergonya, perquè jo crec que l'esport s'ha de pujar a de la base, eh? i ha sigut una vergonya de la que va a competir, jo aquí, pels nomen, que tens de pagar les quotes, no a la fiores, a tots els equips aquí de l'Empordà, i bueno, jo diré tot Catalunya, perquè aquests aquest establis que teníem els podien subvencionar per pagar pagats hàbits, per de l'entitat, per manteniment de l'entitat, eh, que es fa molta falta. És una vergonya, i ho aquí personalment, i gràcies per donar-me aquesta oportunitat, perquè no es mereixem això. Aquí per un 31 anys treballem de fran, eh, amb il·lusió, però d'aquests estaments que ens han de jugar, ara ens han fartut per darrere i pagar les quotes ah, Per acabar Josep, ah, què n'esperes aquesta nova temporada que ha estat en iniciar-se per al club, per la penya? Doncs pues, com he dit, any, jo mai de com president, i he parlat amb la Junta, m'he obligat a cap entrada i cap balegat a quedar campion de Lliga, al contrari. Que se passin bé, i si els drets acompanyen bé, i si no ja arribaran. L'únic que avui és que no perdin l'il·lusió, i que el dia de demà es puguin presentar com persones a persones faci falta. Això és el meu orgull de fa anys, i no el mai, perquè la vida mai és com no Que no faci venir a Penya, a La Salle, a Tlocària, a Piedres i per tot, a Golajano. Els gols no l'hem pregat. És l'educació. Desgracis a la vida, hi ha molt de bici i mentre demanar fa esport, això és principal. Doncs no, Josep, moltes gràcies i molta sort. I gràcies a vosaltres que estem estar al nostre costat a la païssa de per molts anys. Doncs això és el que ens comentava el passat dissabte en Josep Buixó, el president de la penya unionista Figueres. Un Josep Buixó doncs, que cada temporada eh, comencem eh, els primers programes de la temporada parlant amb ell i, com sempre, doncs, és un plaer eh, escoltar-lo. És un peu de saviesa pel que fa al món del futbol base. Nosaltres, que anem a fer una petita pausa i tornem tot seguit fent un repàs al al Bàsquet i al futbol sala. Pels dilluns tens un Ângel per tu, generacions, de veu en la nit. A la, la cincet música, només és per tu, Enxant sense et música música al 100% música folk música tradicional músiques d'arrel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 107 esports, edició dilluns. 107 esports. Set l'esport de la comarca, al teu abast, Dani Pagès. 107 esports, parlem del bàsquet. Anem a parlar del món del bàsquet, un, uh, un món del bàsquet que ve encapçalat per l'ADPAF, una ADPAF que, com vèiem abans en els resultats, es debutava uh, passat dissabte davant del platges de Mataró, 74-91, derrota, i el que farem serà repassar la plantilla amb què compta l'ADPAF aquesta temporada. Uh, compta, doncs, uh, un pivot com és Roger Oliva, uh, de... 2'01 eh, eh, centímetres d'alçada també eh, amb una escorta com és Guillem Pasqua eh, 1'85 i ja estava l'equip la temporada passada pel que fa a la posició de base trobem al Marc Macau 1'72 també estava l'equip i Adrià Usany 1'78 i també del senyor B Uh, també un base que és una nova incorporació és Jordi Vallmajor, un trobé de l'Eixer Río Breuán de l'Alep Or i uh, Edu Vallmajor, el seu germà que ja estava a l'equip la temporada passada. També trobem a Marc Garriga en una posició de la pivot uh, bé també del sèrior B i també com a ala pivot uh, amb un 97 centímetres uh, trobem Albert Sterriola també estava a l'equip com a bé tenim a Pau per exemple, 1.87 i Uh, també estava a l'equip la temporada passada uh, també uh, trobem a Carles Martini uh, 1.90 escorta i proveit de l'escala de segona catalana uh, Francesc Moret 1.95 uh, a la pivot i proveit també del Sènior B uh, Xavier Montalat uh, ja estava a l'equip fa 2.02 i és pivot també estava ja a l'equip Albert Montalat 2 uh, metres uh, a la pivot i proveit del Senyor B i eh, tenim també a Rone Herrera, un 90, escorta i prové també del Sènior B. Com a cos tècnic trobem eh, l'entrenador Oriol Robert, eh, Ramon Dorca, eh, ajudant també Marc Argullo, ajudant eh, preparador físic eh, Pasqual Garnier i eh, com a eh, delegat Lluís Pasqua. Per tant, això doncs, aquesta és la plantilla d'aquest impacte aquesta temporada 2011-2012. Esports. Parlem de Futbol Sala. I ara canviem de registre i el que farem serà anar a repassar eh, el món del Futbol Sala. La Fundació Esportiva Figueres que comença la temporada a eh, la Divisió d'Honor del Futbol Sala la propera el eh, proper cap de setmana. Anem eh, a repassar la seva plantilla. Eh, com a porteres trobem a eh, Toni Tellez i Sergi Naranjo. També, eh, com en aquest cas, eh, com a ala pivot, trobem a Isaac Moreno Adrià García, ala, també trobem a Víctor López, ala tanca, i Jordi Carrillo, com ala. També Joan Clemente, eh, com ala, també trobem eh, en aquest cas com a universal Amiri López, eh, Àlex Castanyada, eh, com a ala tanca, i com a ala pivot Javier López. 7, Xavier Parisset eh, com a ala pivot, eh, com a ala tanca Miguel Díaz i Marcos Revillero com a ala. Eh, també trobem a Gabriel Cerezuela eh, com a pivot i Ivan Michina com ala pivot. Uh, també trobem uh, en aquest cas doncs, uh, Jaume Aboli que serà l'entrenador d'aquesta temporada amb el qual provàvem la setmana passada, com a segon entrenador i properer físic SeMA Ortega delegat d'equip uh, Pere Pujades i com a de la secció d'aquesta secció de futbol sala de la Fundació Esportiva Figueres trobem l'Alent Jacobs i en el lloc de cap de premsa trobem el nostre company, el benvingut Jordi Melideña doncs una temporada més el tindrem setmana rere setmana portant-nos les informacions les darreres hores d'aquesta Fundació Esportiva Figueres que en aquest cas jugarà a la divisió d'honor de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futsal doncs nosaltres que el que farem a continuació serà fer una petita pausa per la publicitat Tornem tot seguit parlant de, de la derrota d'ahir del Paralada que patia al camp del Sant Lorenzo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 Música Andor, música de tots els colors. Els dimecres a les 9 del vespre, presentat per Ciril Torres. Música Andor a 107 músiques. Rap 107. Ritmes i paraules. Rap 107. Yeah, yeah. oh. Di a les 11 de la nit a 107 música. <susque> Atenção <anfibrups> <todontola> músiques agora Brasil. Els dissabtes, a les dues de la tarda, a 107 Música. Tropicalia. El temps no existeix. Connecta't a www.107musica.com Sempre hi ha un abans i un després. Ara toca la connexió eclat. Le...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 a sports amb Dani Pagès. 107 esports, Parlem del Paralada. Doncs, efectivament, nosaltres que anem a parlar d'aquest Paralada, un Paralada que en la jornada d'ahir perdia per dos gols a un al camp del San Lorenzo a Terrassa un camp petit un camp doncs difícil de jugar-hi però al cap i a la fi el paral·lada que no va poder treure-hi cap punt un paral·lada de Nacho Castro que es veia superat eh, per el conjunt local amb dos gols de Dani Corral, tots dos de la mateixa manera, des de fora a l'àdia els dos únics llançaments a que va fer el conjunt local. El paral·lada, per la seva banda, va gaudir d'ocasions, un xut al pal de Sergio García, també David Bermúdez ho va provar, a la segona meitat ho provava també Sergi Arranz, per tant, doncs, eh, un paral·lada que, tot i que va ser superior, no es va poder endur la victòria. Eh, nosaltres, al final de l'encontre que parlàvem amb el tècnic eh, del paral·lada, Nacho Castro, i això és el que ens comentava. Nacho, una derrota dos a un aquí al camp del Sant Lorenzo, explica'ns una mica com has vist el partit amb un equip local que ha fet dos gols des de fora a l'àrea, pràcticament les dues un que jugades que ha a Porta, no? Sí, però bueno, el fútbol tiene estas cosas coses, lo que hemos ido muy superiores, sobretot en la segunda parte, eh, y si algun equip mereció llevarse los tres puntos por juego, atención y por ocasiones hemos sido nosotros ellos son es lo que tú dices han tirado dos tiros desde fuera de y sus dos únicas aproximaciones y luego lo que sabíamos ya un equipo que busca segunda jugada y balón parado lo hemos defendido bien la primera parte igual nos costó más con tener el balón sobre todo primera media hora del juego pero luego a partir de que tuvimos el balón y tuvimos muchísima movilidad entre líneas les hemos causado muchísimos problemas y cuando más el partido estaba más para uno o dos para nosotros pues llegó la jugada, la jugada del, del tiro de ellos de fuera de área, pues bueno, que les impuso 2-1 y que te queda cara de tonta. Uh, Sobretot, eso que lo comentas, ¿no? Potser pues, ¿sí os ha costado una mica entrar en partido en la primera parte, los primers minutos, pero a partir de aquel momento se ha visto parada que todos conocemos, ¿no? Eh? Sí, pero es lógico, ellos jugar en su casa también, al principio pues todos los equipos me meten intensidad y bueno, sobre todo cuando cuando bajado bajado esa intensidad, hemos podido triangular ya muchísimo mejor, también nosotros hemos tenido más movilidad sin balón la segunda parte también cambiamos un poco la, el sistema de juego, funcionó bastante bien y creo que, que el segundo tiempo el equipo fue muy muy superior al rival, eh, lo lógico por ocasiones es haber ganado el partido, pero bueno eh, me voy contento, sobre todo por la actitud de la gente no se sé si puedo nada, al contrario y sobre todo por la imagen del, del equipo en, en los últimos 15 minutos de la primera parte y en toda la segunda parte En um, 1-1 semblaba un partido 1-1 de la parte de Borja, semblaba que Podía uh, Donar la vota al marcador ¿no? Pero después uh, Un segundo gol Del San Lorenzo pues, Igual que el primer ¿no? Un chute desaforador y un chute llunyar pues, uh, No lo ha promes ¿no? Demasiado rápido El 2-1 de ellos eh, Y bueno eh, Creo que era cuando mejor estábamos nosotros Ellos habían echado ya muy, muy atrás eh, Físicamente Habían bajado muchísimos Pero Esto es lo que tiene tiene el fútbol, una jugada como esa pues les ha vuelto a meter en el partido y luego ya fue muy difícil, no acumulaba mucha gente es un equipo que físicamente es fuerte, a balón parado, nosotros, nosotros ya pues casi un poco a los últimos 5 o 10 minutos hemos ido a la desesperada y, y ahí igual nos ha, tenido, nos ha faltado tener un poco de paciencia. Pero... En líneas generales creo que la actitud es muy buena y lo normal es que jugando así, pues pues muchas veces pues ganes. ¿Cómo, cómo estaba estado aquí al final de la partida? No, está fastidiado porque haces un esfuerzo enorme y sobre todo no, no tienes ningún tipo de recompensa. Pero sabemos que aquí, en esta categoría, hay mucha igualdad. La imagen, yo me voy contento, está siendo muy buena Y bueno, ahora hay que el partido a partido Y ahora esperar al Moncada el próximo partido en casa ¿Qué habéis pensado en el Moncada del propio rival? Bueno, pues un equipo de muy directo Eh sobre todo al punta de Quinsolano, es un chico de 1'95, casi 2 metros, lo buscan mucho en las de estrategia, segunda jugada, tienen la base del año pasado, se han reforzado con dos o tres futbolistas, pero y sin embargo un equipo joven y dinámico como, como la Gravanet B, pues les ha hecho 6 goles. Vendrán, vendrán, bueno, vendrán, será un partido complicado, aquí no te puedo relajar, si sí, creemos que porque la gran le ha metido 6, lo va a tener fácil, estamos totalmente confundidos. Segar, Nacho, en esta categoría pocos equipos eh, a tocar la pivota, jugar eh, es practica molt de futbol directo ¿no? sí, ya lo has visto hoy se ha visto en estos partidos de, bueno, en, el, en el Jerez Farners es un futbol muy, muy directo ¿no? buscando siempre al punta y segunda jugada nosotros es la propuesta que tenemos el sentido no vamos a cambiar ¿no? nuestro equipo de los futbolistas pues un equipo para tener el dominio del balón para tener la posesión del balón y esa es la idea la gente si disfrutamos pues seguro que seremos un equipo complicado además es que los primeros 15 20 minutos que creo que elegimos mal sobre todo en el inicio del juego pero la propuesta es esta y, y creo que, que tanto el día del mollet la primera parte como y en toda la segunda parte pues ha visto un equipo con posesión de balón y con, llevando la iniciativa y teniendo ocasiones pues para haber resuelto el, el marcador a su favor. Doncs, mm. mm. Nacho, moltes gràcies i moltes gràcies Parlem de la Unió. Calasina t'ofereix tota la informació de la Unió Esportiva Figueres. A Garriguella trobaràs Calasina, un somni fet realitat.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 Doncs molt ràpidament perquè ens queden un parell de minutets de programa anirem a parlar de la Unió Esportiva Figueres una Unió Esportiva Figueres que en la jornada d'ahir empatava un a un i doncs ho feia el límit del temps reglamentari amb un gol de Sile al minut 90 una Unió Esportiva Figueres que amb aquest gol de Sile, doncs eh, podia aconseguir almenys eh, sumar, rescatar un punt. Eh, S'havia avançat el rival aviar al minut 25 aproximadament de la primera meitat i eh, Sile, que l'anterior setmana jugava amb el Figueres B i feia dos gols davant de les Plais en la victòria per 3-0 dels d'Arsenic Homes, en la jornada d'ahir aconseguia la victòria Uh, perdó aconseguia sumar un punt quan ja es veia una derrota per als nois d'Arnau Sala. Per tant, doncs, amb aquest punt de la Unió Esportiva Figueres tanquem el nostre programa d'avui i nosaltres arribem al punt horari de les 10 del vespre. Que passi una molt bona setmana i tornem el proper diumenge a partir de les 8. Dues més d'informació aquí, al 107 Esports, a la 107 Música. No perdim la nostra sintonia perquè continua la bona música aquí a la 107 Música: Reincordar salutacions de què els acompanyat, un servidor d’ani pagès.